Успех невміло пригорнув її, підвів до вікна, що насочилося місячною дрімотою. «Яка ти гарна, Оксаночка! Із якої ти зірнеця зійшла? З вечірньої чи ранкової?» «Не сподівалася, що мені ще хтось скаже таке», – зажурилась вона. «Я тобі таке говоритиму все життя. А чи ж багато його залишилося нам?» «Ти про що?» «Ба сам не знаєш», – похнюкалась вона. Потім підійшла до дітей, поправила на них ряд наш, який сама випряла, виткала і вибілила на блакитній весняній воді. Чого тільки не вміють робити її руки. А цього року вони стали непотрібними. Стах знову пригорнув її, а вона не так з любові, як з жалю, поклала йому голову на груди і тихо мовила. І сама не знаю, як воно вийшло. Мої усі роки облагали тебе. Як я мучився, думаючи про тебе. Якось на провісні прилетів до моєї шпаківні самотній шпак, та й почав і співом, і посвистом, і помахом крив кликати собі пару. А її нема та й нема. Так повір, у співі птиці заброніли сльози. А далі Що? Десь тижнів-два тужив птах, як людина. І дочекався своєї пари скоріше за людину. І тоді на радощах заспівав солов'єм. Справді так було. Справді. Так ти думав про моїх дітей? Увесь час думав і про тебе, і про твоїх дітей. Та й про наше безрозсудство думав. Все не стало лячно. Про наше? Про твоє і моє? Ні, про тих великорозумних ступачів, що й насіння вимітають із села. Де вони нікчем жили, де вони росли, та на яких дорогах людяність порострушували? Оксаночко, в тебе немає якоїсь чарки, бо я ж не знав, що таке цвято випаде. Є тільки торішній вишняк. Уточити? Вточи. Вона засвітила світло, тикла в комірчину, принесла пляшку з ушняком, поставила полив'яні чарки, на яких співали мальовані півні. От закусити нема чим. Сьогодні і так обійдеться. Стах налив чарки, погасив світло. Нащо це? При місяці краще? За тебе, Оксаночко, за нас, за наших дітей. Ти за нашого єдиного світка, місяці. Ти любиш його дуже. А я тебе. Ой, криводушний. Не криводушний, а завидущий. Кому ж ти завидуєш? Тепер сам собі. Він доторкнувся до неї устами і почув, як її уста пахли вишняком і материнкою. На пролесні до Оксеної оселі неублаганно прийшов тяжкий переднівок. Оксана ще якось трималася, та діти зовсім охляли, і вже мали в очах не синій цвіт, а сірий туман. Висох і стах, але як міг утішав всіх і просив протриматись до кропиви, до первоцвіту, до щавлю, до липового листу, а там і рання черешня достигне. Він знає в лісі таку черешню, на якій прямо віночками ростуть ягоди. Та солодкі-солодкі. Отданя ж Миколка буде розкошувати. А ви мене підсадите на ту черешню? Жалісно кривився Миколка. А як же? Хіба мені неприємно з таким козаком гайнути в ліс? І в сохлому, повосковілому виду козака прокидалося життя. То гайнемо? А вже ж! А зараз я піду на річку. Може, й вона щось подарує нам. Якось витрусивши з ятерів кілька славних линів, страх поклав їх у торбу і подався в ліси до магазиника, який хитро, крадькома і то тільки надійним, що вміє тримати язик за зубами, продавав зерно і печений хліб. За пуд жита чи пшениці він брав по 250 карбованців, за фунт хліба – шість. Хата лісника була зачинена зсередини, Стах постукав раз і вдруге. Тоді з другої половини хтось обережненько вийшов у сіни.